الحمد لله رب العالمين وصل smok على أشرف الامبياء و المرسلين نبينا محمد و على ألائه ومن صحبنا و من تبعهم بإحسان الضوء و Withoutare muitos قد وصائف عنه الله سبحانه وتعالى salam meu sansziękuję الله çak respond الله خب حيث عليه السلام أственный مصار وخف سبي SAL Loves وخف люدي الخب syllable оль Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin nakon jacije namaza, u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovje pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama, en neveja, rahmetullahi, alihi. Večerac za one koji imaju knjigu ovog formata, na 437. stranici, šesto poglavlje, jedno veoma interesantno, lijepo, opširno, široko i veliko poglavlje, To će nam, hajde kažemo, diktirati jedan tempo da u naredni sat tremena pokušamo završiti ovo kompletno, kompletno poglavlje. Poglavlje, obilazak bolesnika, ispraćaj umrlog, klanjanje dženazi, prisustovanje ukopu umrlog i zadržavanje na kaboru nakon ukopa. Znači nekim chronološkim redom kako Islam gleda na sljedeće pojave, kako Islam gleda i kako definiše i šta preporučuje kada je u pitanju čovjeku i bolesnik, šta se traži od ljudi oko bolesnika, nakon toga ako se desi da čovjeku nastupaju smrtne muke, kako se ponašati u tim momentima, nakon toga ako je čovjek i preselio, kako ga zakopati, kako znači klenati dženazu i na kraju krajeva šta mi živi možemo uraditi za mrtve. Jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. Žao mi je što ćemo ga morati malo zipovati, što ćemo neke hadise, hajde da kažemo, i preskočiti kako bi ako Bog da ovu poglavlje kompletno večeras završili. Islamsko učinjaci kada govori o prvoj ovoj stvari 144. tačka obilazak bolesnika, U islamu vidjećemo postoje mnogi argumenti koji podstiču muslimane, podstiču muslimane da jedni drugi posjećuju kada su bolesni. Čak do te mjeri vidjećemo nekoliko argumenata iz koji su islamski učeničaci e, uzeli propis i satili da obilazak bolesnika je na stepenu kolegijalne obaveze, fardu el kifaje. Što znači da kada bi bio neki bolesnik i niko od muslimana ga ne bi obišao, Svi muslimani su griješni, ali ako ga obiđe samo jedan musliman, svi ostali nisu griješni. Pa je u islamu znači, na visokom stepenu pohvalnosti, pa čak možemo kazati i naredbi obilazak ljudi, bolesnika. Kažu islamski učenjaci da insan koji želi da posjeti bolesnika, prvenstveno trebao bi da se predržaju nekoliko ajde da kažemo, savjeta, nekoliko smjernica. Prva stvar, da očisti namjeru i nijet. To je ibadet. Odlazim da obiđem bolesnika. Zašto? Zato što postoje hadisi Allahog poslanika koji postiču čovjeka da obiđe bolesnika. Pa ja, kada obilazim bolesnika, očistim nijet i namjeru da je to ibadet. Pokoravam se naredbi Božih poslanika, alihi salatu selam. Druga stvar, Da time namjeravamo implementiranje svih argument, argumenta Kur'ana i sunneta u kojima se naređuje dobročinstvo ljudima. Nakoliko mjesta u Kur'anu i u sunnetu Božijeg poslanika se, osalam, imamo preporuku da ljudi jedni drugima činje dobročinstvo. Pa mi kada obilazimo bolesnika, definitivno je to jedan od vidova dobročinstva prema njemu. Pa znači prva stvar, imamo čistu namjeru, želimo da se pokorimo Božijem poslaniku. Druga stvar, mi time želimo da činimo dobročinstvo bolesnoj osobi Ista, isto tako insan treba iskoristiti priliku kod bolesne osobe opet shodno vremenu i prostoru situaciju u kojoj se nalazi ali da insana pozove pokajanja ako znamo da čovjek je bio daleko od da Allaha subhanahu wa ta'ala ne znajući da li će iz te bolesti on izići ili ne, da pozovemo insana na lijep način da mu pojasnimo vrijednost pokajanja Allahu Subhanahu wa ta'ala i da vrata pokajanja kod Allaha Subhanahu wa ta'ala su otvorena. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi kada su bolestni imaju određenih nejasnoća, pogotovo kada su u pitanju vjerski propisi, pa je lijepo da neko ugledan, učen, boja bogobojazam, pobožam posjeti insana i da mu se stavi na raspolaganju u smislu ako mu trebaju određene e, određena pitanja, odgovori, kako abdestiti, kako uzjetite jemom, kako klanjati i tako dalje. U većini slučajeva svaki bolesnik ima mnogo nejasnoća veza njih za vjerska pitanja. pa Treba iskoristiti situaciju e, znači posjećivanja bolesnika da čovjek pokuša takvoj osobi odgovoriti na pitanja i na jasnoće koje insan ima. <kuh> Isto tako, insan kada obilazi bolesnika, s jedne strane, to je i njemu korist, iz znači s aspekta da čovjek kada obiđe bolesnika, prisjeti se ni'ameta i blagodati kojim je Allah počastio insana. Jer kada insan odje kod bolesnika pa vidi kako je bolestan, kakve bolove ima u kakvim je uvjetima, tada svati kakve blagodati i eh, ajda kažemo ni'amete od uzvišnog Allah, suhano je ta'ala, insan uživa. <kuh> I na kraju, eh, insan bolesnik nalazi se u jednom posebnom halu i stanju, pa je velika mogućnost da njegove dove, zato što je izmoren, zato što je, znači, hajde da kažemo, u bolesti, velika je mogućnost da uzvišen Allah s.w.t. primi dovu takvog insana, pa je dobro da insan posjeti tog insana i da taj bolesnik dovi za one koji su ga obišli. Uh, u 894. hadisu i 895. hadisu skoro pa u istom značenju došlo je da je Allah poslanik ali se salatu selam govori o pravima muslimana kod muslimana spomenu nekoliko stvari pa kaže Allahu poslanik ali se salatu selam od Bara ibn Aziba kazuje Allahu poslanik naredio nam da obilazimo bolesnika da pratimo džennazo da onom ekokihni Nazdravimo, da izvršimo ono na što nas neko zaklijete ili zakune, da pomognemo onome kome je učinjena nepravda, da se odazoveme onome ko nas je pozvao na svadbenu gozbu i da širimo selam. Znači ovdje imamo nekoliko stvari, ovaj hadis smo mi više puta komentarisali, ali vidimo odmah na početku da kaže Vara ibn Azi, vallahu poslanik nam je naredio da obilazimo bolesnike. Naredio! Ne da je preporučio, već je ovo jedan stepen veći, naredio je Boži poslanik, wasalam, obilazak bolesnika, pa bi vjernik trebao da se potrudi kada ima neko od prijatelja, komšija, poznanika, rodbine da je bolestan, da se potrudi u granicama svojim mogućnostima da ga jednom ili dva puta obiđi. Nakon toga Jedan interesantan hadis, mi ćemo ga pročitati kako nekom je ne bi ostalo nejasnoće u pogledu njega, iako je malo duži hadis, 896. hadis od Ebu Hurire, radijallahu tevam, prenosi se da Allah poslanik Ali se, ala to selam, rekao, na sudnjem danu uzvišeni Allah će reći, o sine Ademov, razbolio sam se, a nisi me obišao. Čovjek će reći, gospodaru, kako da te obiđim, a ti si gospodar svih sjetova. Kaže Allah uposlanik na sudnjem danu uzvišeni Allah će reći svome robu. O robe, razbolio sam se nisi me obišao. Pa će čovjek po svojoj fitri jer svi znaju da je Allah wa sve mogući. Da nema nikakvi manjkavosti. Ne može se uzvišeni Allah razboliti. Pa postavlja insam pitaj svome gospodaru. Gospodaru, kako ti si gospodar zemlje i nebesa da se ti razboliš? Pa kaže... Allah će na to reći, a zar nisi znao da se taj i taj moj rob razbolio, pa ga nisi obišao? Zar nisi znao da si ga obišao, da bi mene pored njega pronašao? Kaže uzvišeni Allah ću odgovor tom insanu, logično je, nije se uzvišeni Allah razbolio, ali je ovo podstrijek insanu da obiđe volesnika, kaže, a zar ti nisi robe čuo da se taj i taj moj rob razbolio, odavrani rob Allahov? trebao si da ga posjetiš, da si ga posjetiju naša bi Allaha subhanu wa ta'ala kod njega. Svakako, islamski učenjaci, kada govori o ovom hadisu i zbog toga smo ga i citirali, govori da se ovaj hadis odnosi na to da bi čovjek zaradio sevap i nagradu prilikom odlaska u bolesnika, a ne bukvalno da bi našao uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala kod ovog bolesnika. Pa ovaj hadis u jednu ruku je prijetnja da insan ako čuje da se neko razbolio, Pogotovo ako su u pitanju odabrani Allahovi robovi, a nije, znači nije organizirao sebe i svoje vrijeme pa da posjeti tog insana, pa do kraja hadisa znači imaju isto dvije stvari e, koji se vezuju za hranu i vezuju se za piće, ali ista je pointa. <tuh> u 897. hadisu debu Musa al-Lešara radijallahu tanransise da Allahu poslani Kaliseratu sa sam rekao obijgite bolesnog, nahranite gladnog i oslobodite zatočenog. Ovdje opet vidimo da Allah, oslanik, alaihi salatu wasalam, u naredbenoj formi kaže obiđite bolesnog. Pa, znači, rekli smo da Islam mnogo, mnogo pažnje posećuje, preporuci da insan posjeti nekog ko se razbolju. Opet mi to vezujemo sa onom neprestanom činjenicom koju neprestanom mi, hajde da kažemo, forsiramo, a to je, pogledajte kako Islam, društvena vjera insan se razbolio sam je u bolnici psihički znači znate kako insanu kada je u bolnici 24 sata vrijeme sporo prolazi insan bolestan bolovi osjeća se e, odbačen od svih A islam s druge strane pokušava da ublaži te bolove bolesnika pogotovo te psihički bolove kada čovjek znači u bolnici je, ima bolove dosadno mu je pa da insan odi da sjedni, da sa njim porazgovara. Kao što islamski učenjaci ravode u knjigama u kojima govori kako bi se čovjek trebao ponašati kada posjeti bolesnika pa da ga razgovori, pa da ga malo i hajda kažemo stimuliši da optimistično kaže ako Bog da mašala danas si mnogo bolji nego juče, lijepo izgledaš, hajri ako Bog da brzo ćeš ti izić i tako dalje. Pa znači pogledajte kako islam e, uči ljude, vezuje ljude, taj Insan koji je bio bolestan, pa ga je posjetio njegov neki prijatelj, njegov neki komšija, neće to nikada zaboraviti. Kada sam bio u bolnici, kada sam bio sam, kada mi je bilo dosadno, došao mi je moj prijatelj, došao mi je moj komšija, došao mi je moj rođak. Definitivno to jača međuljudske odnose. Kaže se u irodoslovnom hadisu u 899. hadisu od Al radi Allahu ta'anu prenosi da je čuo Allahu poslanika kako kaže koji god musliman ujutro posjeti bolesnog muslimana na takvog 70.000 meleka donosi salamat sve dok ne omrkni. A ako ga posjeti naveći na njega 70.000 meleka donosi salamat sve dok ne osani i njemu pripada bašća u džennetu. Allahu akbar. Vidjeli smo prvu Islam podstiče i naređuje obilazak bolesnika. Ovaj hadis je jedan od vjerodostojnih hadisa koji znači obećaje veliku nagradu insanu koji obiđe bolesnika. Pa kaže Allahu bstanik ko obiđe bolesnika ujutro. Ja u, u jutarnjim satima na tog insana koji obišao bolesnika 70.000 amelika donosi salavat. Uče dove za tog insana. Jedan melek kada uči dovu za nas, to je velika stvar. Zamislite onda nagradu da 70.000 meleka dovi za čovjeka koji je obišao svoga brata muslimana i sve tako do noći. Zato su slamski učenjaci preporučili, ako već obilazimo bolesnika, što ranije da ga obiđimo. Zašto? Kako bi meleki što duže na nas donosili salavate. A kaže Allah poslanik, ako insan obiđe bolesnika noću, meleki 70.000 donosi na njega salavate sve do jutra. Pa je pohvalno ako već idemo noću, odma poslije akšama da obiđemo bolesnika kako bi što duže meleki donosili salavate na nas. Pa pogledajte braćuma, draga i cijene sestre, kolika velika, velika nagrada u islamu čeka one koji iskreno radi Allaha obiđu nekog bolesnika. <hums> Nakon toga hadis devet stotina Hadis od denesa radijallahu ta'ala nam pripovijeda Jedan dječak, jevrij, jevrij, služio je vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam pa se razbolio Vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam otišao mu je u posjetu i sjel kod njegove glavi A onda mu rekao, primi islam Dječak pogleda u svoga oca koji se nalazi upored njega A otac mu reče, poslušaj Ebu El-Kasima. Dječak primi islam, a, je, a vjerovijesnik sallallahu aleyhi ve nakon što je izašao reče, hvala Allahu koji ga je spasio od dva, tri hadis bilžima Buharija. Ovaj hadis nosi mnogo, mnogo koristi, ali ono što je pojenta jeste da Božji poslanik, iako je bio predsjednik državi, imao je čeri Imao je znači porodicu, imao je supruge, imao je zetove, imao je obaveze prema narodu kao imam predvodiju namazu i tako dalje. Povr svega toga imao je vremena da kada se razboli židovski dječak, Nemusliman, niti je Bubekrov sin, ni Omerov sin, niti njegov unuk Hasan ili ne, židovski dječak se razboli Muhammed aleyhisselam ima vremena da ga posjeti. Pa znači ovaj hadis ukazuje da je znači Bozhi poslanik Ali se selam mnogo pažnije posvećivao ljudima iz svoga okruženja do temjeri je da je znači židovskog dječaka koji je nekada služio Bozhi poslanika obilazio ga onda kada je se ovaj dječak razbolio i vidjeli smo da je Bozhi poslanik iskoristio priliku pa ga je pozvao da primi islam i na smrtnim mukama je primio islam. Pa je Allahu poslanik izišao vesel, zadovoljan, u smislu, spasio se vječni vatri pa je kazao hvala Allahu koji ga je spasio i izvukao od vatri. <clears throat> Nakon toga imamen Nevi Rahmetullah Jarihi spomenuje e, nekoliko interesantnih hadisa i ja bih volio za ljude koji imaju knjigu da prati ovi hadise. Mi ćemo spomenuti samo jedan ili dva hadisa. E, dove koji se uče kada čovjek posjeti bolesnika u islamu, znači mi smo rekli da je pohvalno da se posjeti bolesnik, e sada imamo i pravila i kodeks ponačanja kako se ponašati kada posjetimo bolesnika jedna od stvari jeste i to da mi kada dođemo kod bolesnika da dovimo Allahu da izliječi tog naših bolesnika, pa jedna od tih dova jeste eh, poznata dova, Allahumma Rabban nasi, aðhibi l-ba's, wašfi, enta šafi, la šifa'a illa šifa'uk, šifa'an la yugadiru seqama. Dova, znači, koja se prenosi od Aishu, radijallahu ta'ala, da Allah poslani, k'alih salatu wa salam, prilikom posjeti nekog odbolesnika, članova svoje porodse, običavao, da znači, da ga potari svojom desnom rukom, i da proči ovu dovu, Allahumma, rabban nasi, aðhibi l-ba's. Wash fi anta shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadir saqama U od doba bi glasila Allahu moj gospodar gospodaru svih ljudi odagnaj tegobu izleči jer ti si iscelitelj ti si onaj koji liječi nema osim onoga koji ti daruješ daj da izleči se ovaj naš bolesnik na način po kojim se bolesneče vratiti Znači jedna lijepa dova, čovjek vjernik bi trebao da neko od ova Boži poslanik se sallatu selam nauči pa je znači, i koristi prilikom posjete bolesnicima. Imamo u drugoj dovi na 904. hadisu, od Sajad ibnog bih kao sa radijallahu te alam se prenosi da je kazao Allahu poslanik se sallatu selam obišao me kad sam bio bolestan i rekao Allahu moj izliječi sada Allahu moj izliječi sada Allahu moj izliječi sada Allahumma švi saaden Allahumma švi saaden Allahumma švi saaden gospodaru moj o Allahu moj izliječi sada pa znači vidimo iz ovih hadisa i mnogih drugih hadisa da je Allah poslanik alaih salatu wasalam običavao kada bi posjetio bolesnike da eh, prouči neku od ova. evo još jedna odova. U 905. hadisu od Ebu Abdullaha Othmana i Ebu El Asa radijallahu te alemu pripovijeda da se poželja Allahom ali se salatu wasalam na veliku bol koju osjeća u tijelu. Pa je moj poslanik rekao stavi svoju ruku na dio tijela koji te boli i tri puta izgovori bismillah. Znači, došao je čovjek Asa, Božim poslaniku, i požalio se na, na, na bolove u tijelu, pa mu kaže, Allaho poslanik, stavi svoju ruku na mjesto gdje osjećaš bol, da li je to noga, da li su to prsa, da li je to ruka i tako dalje, pa reci tri puta, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nakon toga kaže, اعوذوا بعزتي الله وقدراته من شرر ما اجدوا احاذر. اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر znaczy kratka doba kratka doba اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر jedna kratka doba ktore boszy poslanik poducil owego i kazao mu da ih 7 puta prouči. Prva stvar znači 3 puta se rekne bismillah, ruka se stavi na mjesto gdje imamo bolove, nakon toga se prouči ova dova: "E'udhu bi izzati llahi wa min sharri ma ajidu wa uhazir." 7 puta ponovimo tu dovu. Znači koji je preporučio Bozhi poslanik Ali se le tu ve salam. Pokaži pa e hadisa. Pa sam i postupio onako kako je urađeno, kako mi je Boži poslanik i preporučio i naredio, pa me je izliječio uzvišeni Allah od bolova koji sam imao. Svakako hadijs koji je ovdje zabilježen je zabilježen muslim bez ovog dodatka, ali u drugim vjerodostojnim predajama stoji dodatak da je ovaj asab kazao ove riječi pa sam postupio po ovom proučio sam tri puta bismillah, proučio sam sedam puta ovu dovu pa me Allah izliječio od bolesti od koje sam bolo. <trivali> pa insam bi trebao da da se podući nekoj od ovih dova evo mi smo citirali tri dove a ima i više dova koje je Božji poslanik alaih salatu wasalam učio prilikom posjeti bolesnika također se prenosi od Ibnu Abasa radijallahu ta'ala da je Božji poslanik alaih salatu wasalam kada bi obišao nekog bolesnika Prilikom posjete kazao bi Allahu poslanik, la bes tahurun inša Allah, ništa strašno, to je čišćenje uz Allahu pomoć. Ništa strašno, to je čišćenje, znači čovjek, Allahu poslanik bi stimulisao ljude, nije to ništa strašno, to je čišćenje od grijeha, jer svi mi znamo hadise, vjero dostanu kojima Allahu poslanik, se letu, se kaže, kada insana zadesi nekim usibet, neka nedača bolest, da uzvišen Allah tom bolešću, briše od insana grijehe i da sa insana padaju grijesi kao što liše pada sa drveta. Pa znači, i ovo je sunnet da insan kada dođe kod nekog bolesnika da mu kaže la ba's tahurun, inša Allah, ništa strašno, to je čišćenje od grijeha uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći. <kuh> Nakon toga Jedan interesantan hadis, a to je e, 148. poglavlje, pohvalno je ukućanima ili onima koji služe bolesnika oporučiti da se prema njemu lijepo odnose i da budu strpljivi zbog stanja u kojem se nalazi. Znači, vidjet ćete sada jedan interesantan hadis od Imrana ibn Husayna radijallahu, to nam da je neka žena iz plemena Džuhejna, Koja je ostala truda nakon počinjenog bluda došla Allahom poslaniku i rekla Allahov poslaniće, uradila sam ono zbog čega trebam biti kažena, pa izvrši kaznu nadamnom. Poslanik Ali se, letu joj, se nam pozvao je njenog staratelja i rekao mu lijepo prema njoj postupaj, a kada rodi dijete, dovedi, me, dovedi mi je. Pazite, jedan veliki grijeh počinila je osoba blud i od bluda je i zatrudnila pa je došla Božim poslaniku i tražila da se sprovede širijatska kazna na tom osobom zbog težine grijeha koji griza grizao tu ženu kaže Allah poslanik pa je pozvao njenog staratelja pa je kazao idite vodite je kući dok ne rodi dijete. ali kaže u tom periodu bez obzira što je počinila blud bez obzira znači, što je zatrudnila na neispravan način kaže prema njoj se lijepo obhodite Pa znači, e, indirektno imam Ennevi citirao ovaj hadis da insan znači u tim nekim teškim situacijama prema bolesnicima i onima koji su u sličnoj situaciji treba da se opodi na lijep način. <clears throat> Nekon toga imam nevi rahmetullah, jer je citirao nam je nekoliko hadisa u kojima želi da argumentuje da nema smetnje i da to... E, nije protivljenje Allahovom kaderu ako insan, ako ga neko pita za stanje, da kaže jesam, bolestan sam, boli me glava, boli me ruka i tako dalje. Znači, e, nije to pokuđeno. Pa imam nevi e, spomeno u 149. E, poglavlju, bolesnik koji je dozveno da kaže, bolestan sam, bolestan sam jako me boli, iznoren sam i tako dalje. Znači, nije sporno I nije pokuđeno da ako neko dođe obiđe bolesnika i upita bolesnika kako si, da on kaže bolestan sam, boli me izmoren sam, umoran sam i tako dalje. Znači kako neko ne bi shvatio da, da je to pokuđena ili ne da je Bože zabranjena stvar, pa ne ima. Znači smjetnije imamo više hadisa da sam Allah poslani kallisu, salatu wasalam, spominio bi kada bi neko kazao Boži poslaniče jeli te boli ili imaš li glavobolju, kazao bi da imam glavobolju, glavobolju i tako dalje. Pa jedno interesantno poglavlje. <kuh> Nakon toga Dolazimo od jednog interesantnog poglavlja, to je, rekli smo, idemo nekim hronoškim redom, čovjek je bolestan, Islam propisuje da ga obiđemo, obećaje se velika nagrada, Islam nam preporučuje da insana dovimo za njega, da ga uzvišenj Allah subhanahu wa ta'ala izliječi. Nakon toga dolazi situacija da taj čovjek koji je bolestan umiri na smrtnoj postelji, pa dolazimo do momenta da je pohvalno islamu insana kojem su nastupile smrtne muke znači razbolio je se gdje mi vidimo znači da taj insan pokazuje Da, da mu se smrt približila, pohvalno je da tog insana podstičemo da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah. Kažu islamski učenjaci, govorići o tome, čovjek bi trebao da iskoristi situaciju da ako već prisustuje kod nekoga kome su nastupile smrtne muke, da ga na način, jer to su teške situacije, čovjek znači umiri rastaje se sa dušom, treba biti pažljiv, ne daj Bože, može čovjek, U tim momentima nešto nešto veliko uraditi, može opsovati, može može i tako dalje. Pa bi trebalo na lijep i blag način da čovjek podstakne bolestni kada rekne la ilaha illallah. Da mu to budu zadnje riječi, a vidjećemo zašto. Znači pohvalno je da čovjek ako već prisustvuje kod osobe koji su nastupile smrtne muke i vidi da gotovo on napušta dunjaluk, da mu na jedan od slijedeći načina. Znači ili ćemo lijepo i blago kazati Brate ili komšija ili prijatelju, reci la ilaha illallah. Znači, postičući, baš da mu kaže reci. Ili će on, drugi način, indirektno, on će malo naglas to govoriti kako bi se on... Znači, asociralo ga to, pa možda neko koji je kod bolesnika malo će naglas kazati la ilaha illallah, la ilaha illallah i tako dalje. Pa znači, kažu islamski učenjaci, čovjek treba da bude pažljiv. Ako je u pitanju čovjek nevjernik, kojim su nastupile smrtne muke, nema smetnji. Da čovjek mu jasno rekne, kao što je Boži poslanik rekao ovom židovskom dječaku, a i rekao i svome amidži u hadijskoj obilježnjima Buharija i Muslim, da je rekao, recila la ilaha illa, spasi se, primi islam, jer je validno islamu da čovjek prije nego, znači što počne duša da izlazi baš, znači dođe do Grkljana, kada čovjeku nastupe smrtne muke, Ako ga insam sam pozove u islam i on primi istinski islam i kaže la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ja vjerujem u Allaha da je on jedini bog koji zaslužuje ibadet i vjerujem da je muhammad božji poslanik ja ko umri na tome mi se inshallah nadamo da da da bog da završiti u dženetu Svakako, ako bi Allah dao promijela se situacija i da on ozdravi, taj čovjek je musliman i odnose se na njega svi propisi Islama. Zašto nam je bitno da čovjeku budu zadnje riječi la ilaha illa? Rekli smo, čovjek ako je musliman, na lagahan način kako ga ne bi povrijedili, kazat, će, kazat ćemo mu da rekne la ilaha illa Allah. Čak mu možemo citirati hadise o tomi ili ćemo mi indirektno zikriti malo na glas ne bi li to njega potaklo da govori la ilaha ilallah, a rekli u pitanju nevjernik, onda pošto ne zna stvari, mi ne gubimo ništa, bitno nam je da ga pokušamo spasiti, pogledajte koliko islam lijep, koliko je savršen koliko je, koliko je rahmeta i milosti čovjek umiri, nama je stalo da on umri kao musliman nešto mi, nešto imamo neku korist dunjalučku, jedan musliman više ili manji? Ne. Mi vjerujemo nešto drugo. Mi vjerujemo ako odje sa riječima la ilaha illallah da se spasi u večni vatri. Bez obzira što nije klanjao, bez obzira što nije postio, vjerujemo da ćemo koristiti te riječi kao što je došlo u vjerodosnovnom hadisima. Zašto nam je interesantno i bitno da ljudi zadnje riječi kažu la ilaha Kaže Allah Kaže Allahu Pasanika alaihi salatu wasalamu u hadisu Od Moaz ibn Uđebela radijallahu teran se prenosi da Allah poslani Kalisano rekao Čije zadnje riječi na ovom sjetu budu la ilaha illallah uči će u džennet. Men kane ahiru kalamihi la ilaha illallah deharal dženneh Kome zadnje riječi budu la ilaha illallah uči će u džennet. I pokušajte, hajde kažemo malo razmisliti koliko ljudi koje znate u svome okruženju od prijatelja od poznanika Da znate da su umrli i da su im zadnje riječi bile la ilaha illallah. Veoma jednostavno, na izgled zadnje riječi reci la ilaha illallah učeš u džennet. Ali kažu islamski učenjaci insan će biti, znači, pomoglu da mu to budu zadnje riječi ako je živio pod tim riječima. Ako je živio u životu radeći dobra dijela, bio pokoran Allahu, Allah će mu olakša da u tim momentima kaže la ilaha illallah. S tim što i ovaj hadis, kao što navodi islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa, ne mora značiti da čovjek, ako je rekao zadnje riječi la ilaha illallah, da neće polagati račune, da neće odgovarati za određene nepravde koju činio prema prijateljima, komšijama i drugim ljudima, ali sigurno je, korekne zadnje riječi na dunjalu, illala, on će završiti u džennetu. Da li će ući direktno u džennet, ili će Hajde da kažemo biti kažen zbog određenih grijeha koje je počinio na Dunjaluku, ali ono što je nama bitno da je njegova zadnja odrednica džennet. Pa kaže Allah u poslaniku, jer doslovno na hadisu čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će Pa se muslimani, e, znači propisano je da muslimani jedni druge podstiču kada im nastupe smrtne muke da kažu la ilaha illallah i da nakon toga više ništa ne govori kako bi im to bile zadnje riječi. La ilaha illallah nema istinskog vožanstva i Boga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah. Pa smo rekli, znači ovo je jorodosan hadis A u drugom hadisu kaže Allah poslanik: "Lekinu mauta kom la ilahe illa Allah." Oni koji su na umrlu podstičite da izgovaraju riječi la ilahe illa Allah oni koji su na smrti. Pa smo rekli ako vidimo da insanu su nastupile smrtne muke, mi ćemo ga podsticati direktno i indirektno da mu zadnje riječi budu la ilahe illa Allah. Nebili potpao pod ovai hadisu kojim stoji da onaj ko kaže la ilahe illa zadnje riječi da će ući u džennet. Imamo jednu pojavu koja je prisutna u našem društvu to je takozvani taj telqin ovo pozivanje čovjeka da rekne la ilaha illallah zove se na arapskom telqin i kod nas na bosanskom ta riječ takva telqin pa je propisano da čovjek do onog momenta dok on može se odazvati našim pozivu tada mi od njega tražimo da rekne la ilaha illallah velik broj učenjaka je dopustio da, da se taj telqin prakticira i nakon ukopa I tako to pitanje treba i doživljavati, da je tu velik broju čenjaka dozvolio, ali gledanos aspekta dokaza, argumenti koji ukazuju da se telqin, poziv na izgovaranje la ilah illa, govori nakon ukopa, ti hadisi su daif i nije zabilježeno od Božih poslanika, niti njegovi ashaba, da su nakon smrti, Mrtvima govorili recite la ilaha illallah i setite se onoga na čemu ste bili na dunjalku. Pa je propisano suodno vjerodostojnim hadisima da čovjek, znači kada nekom i nastupe smrtne muke za njegovog života, dok on još razumije što mu mi govorimo da ga podstaknemo da rekne la ilaha illallah dok talqin koji znači se čini nakon ukopa, nema vjerodostojne dokaze, iako znači veliki broj učenjaka je dozvolio takav postupak. <hums> Nakon toga imamo više dova u kojima je spomenuto da Allah poslanika ali se lalatu wasalam preporučio. Imamo ovdje poglavlje šta treba reći nakon zatvaranja očiju umrlom. Znači čovjek idemo opet ronološki, bio je bolestan, umire, je, mi ga posjećujemo na liječi la ilah in la, čovjek je preselio Šta je pohvalno govoriti? Allahoposlanik u više hadisa, znači 919, 920, 921 hadis, svi ti hadisi govori o tome da je Božji poslanik preporučio da kada osoba već umre, da se kod nje samo govori lijepe stvari. Da se dovi za medjita jer meleki u tom momentu su tu i oni eh, aminaju doveza insana koji je preselio. Pa kada mi kažimo, molim Allaha da oprosti ovom našem međitu, meleki kažu amin. Pa je znači pohvalno islamu da insan nakon što neko već ispusti dušu. Pohvalno je da se u njegovom prisustu samo govori lijepe stvari, odnosno da se što više dovi za tog insana. <hým> imamo, imamo interesantno U hadisu 922. Odebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anahu se prenosi da je vjerovjesni sallahu jer sem rekao, kada čovjeku umri dijete. Allah upita Meleke, jeste li usmrtili dijete moga roba? A oni odgovori, jesmo. Allah ji opet upita, jeste li uzeli plod njegovog srca? A Meleke odgovori, jesmo. On ih opet upita, šta je rekao moj rob? A oni kažu, zahvalio ti je i rekao, inna lillahi wa inna ilihi radžiun, mi smo Allahovi njemu se vraćamo. Nato to Allah kaže, napravite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti. Čuvaj hadista, sugeriši šta bi čovjek trebao da kaži, znači zadisio nas je musibet, preselio je čovjeku sin ili otac ili majka ili supruga i tako dalje šta je propisano kada čovjek čuje za musibet ili vidi taj musibet da rekne inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, svi smo mi Allahovi i svi se njemu vraćamo sada je preselio moj otac ili majka ili muži ili supruga a sutra sam to ja, svi smo mi Allahovi, sve na zemlji i u kosmosu i na zemlji sve je Allahovo svi smo mi Allahovi i svićemo se Allahu vratiti pa vidimo ovaj hadis vjerodosven hadis da Allah SWT pita svoje meleke a šta je rekao moj rob onda kada, se, kada ste mu vi uzeli voljenu osobu pa kaže zahvalio ti je hvala Allahu sve što se desilo Hvala subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilihi rađi'un, kaži izgradite mu kuću u džennetu i nazovite kuća zahvalnosti. Pa znači insan, ako se ide si da mu je e, preselila neka voljena osoba, treba da zahvaljuje Allahu dželešanu i treba da se strpi i da izgovara riječi inna lillahi wa inna ilihi rađi'un. U 923. hadisu od Ebu Hurira radi Allah Trump, prenosi se da Allah poslanik rekao Uzvišeni Allah kaže kada, kada svom iskrenom robu usmrtim voljenu osobu na dunjalku pa se on strpi i nadajući se nagradu od od Allaha dostojanstveno ponese gobitak za takvoga kod mene nema druge nagrade osim hadis bileži Buharija. Velika stvar. Kaže Allah poslanik da je uzvišen Allah rekao kada uzmem svome robu voljenu osobu. Voljena osoba može biti dijete, može biti otac, može biti majka, može biti supruga, može biti suprug i tako dalje. Pa se on, kaže, strpi. Ovo je veoma bitno. On se strpi i očekuje nagradu. On se nije strpio zbog ljudi, nije se spog strpio zbog neka, ne. On se strpio zbog Allaha. Očekuje od Allaha nagradu zbog toga. I kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, kaže, uzvišeni Allah kaže, kada svome iskrenom robu usmrtim voljenu osobu na dunjalku, pa se on strpi i nadajući se nagradi od Allaha, dostojanstveno podnese gubitak za takvo kod mene, ne ima druge nagrade osim džennet. Allahu akbar. Uzvišeni Allah je usmrtio insanu voljenu osobu, on se strpi, on se strpi, očekuje da Allaha nagradu za strpljenje, kaže za njega, za takvu osobu nema druge nagrade osim džennet. <clears throat> Nakon toga u 153. poglavlju, a 925. hadis i drugi hadisi, govori o tome da nema smjetnje u islamu da čovjek ako je već neko preselio i nismo se strpili, ne znači to da ne smijemo plakati. Nekada ljudi mislije da je zabranjeno plakati, nije u islamu sporno da čovjek zaplači, jer je to plod milosti koju je Allah usadi u, u, u ljudska srca. Ali je problem da čovjek nariče, da čovjek suje, da čovjek vrijeđa, da čovjek klete i tako itd. To je u islamu zabranjeno, ali da čovjek zaplaće kao što je došlo u više hadisa da Allah kada je preselio njegov sin Ibrahim, Allaho poslanik je počeo da plaće pa su ga sabiju pitali, kažu Allaho poslanik i ti, čak i ti plaćeš. Pa kaže to je milost koju je Allah dao u srca svojih milostivih robova. Pa u islamu nije sporno, veoma je bitno zapam, da čovjek zaplaći i da duže plaći. Zato što jednostavno izgubio je veliku voljenu osobu, da li majku, da li oca, da li sina, da li muže i tako dalje. Nije sporno da insam plači i to ne negira ono što smo malo prije spomenuli, strpljenje i očekivanje nagradi, ali je bitno da čovjek u tom momentu ne kaže nešto čime nije zadovoljan Allah da ne psuje, da ne vrijeđa, da ne proklinje i tako dalje. Ali same suze, samo plakanje, uz trpljenje, uz očekivanje nagredu uz višnog Allah s.w.t. nema nikakve smetnje sodno hadisima Allahog poslanika ali i kisaratu waseram. Pa primjer radi u 927. hadisu. Enes radi Allahu tajan pripovijeda, da je Allahog poslanika ali i kisaratu waseram ušao kod svoga sina Ibrahima koji je izdisao na smrtnim mukama Pa su njegove oči zasuzile Allahu poslanika oči su zasuzile Abdurrahman ibn Aufu pita pa zar i Allahu posladiće a on odgovori o sin Aufu to je uistinu milost a zatim doda oči suze srce tuguje a mi ne govorujemo ništa drugo osim ono što naš gospodar što naše gospodara čini zadovoljnim uistinu smo o Ibrahime tužni zbog rastanka s tobom znači kaže Allahu poslanik To je milost, to je plod milosti. Boži poslanik je za njegovog života preselilo šestoro djeci, troje muške i troje ženski. Boži poslanik je plakao za svojim djecom, jer je to bio najmilostiviji na planeti. Al kada su ga ljudi, znajući koji je to vojskovođa, koliko hrabar, koliko ja, koliko saburljiv, kada su vidjeli da plače i malo su se izdenadili, pa kažu, zar iti Allah uposniče? Kaži, da, to je milost, koju Allah ugradio i usadio moje srce, ali kaže, oči plaću, naš jezik ne govori ništa, osim ono čime je zadovoljan naš gospodar. A mi smo, kaže, o Ibrahime, zbog rastanka s tobom mnogo tužni. Pa znači, nema u Islamu ništa sporno da insan znači, za nekom voljenom osobom plaći. Nakon toga, opet kažemo, idemo, hronološki, insan je preselio, Ljudi su se strpili, očekuju nagradu, dolazimo do e, momenta da čovjeka treba kupati i da ga treba umotati u čefine. Pa kaže Allah uposlanik alaih salatu wasalam, ko bude kupao umrlog, pa sakrije njegove mahane i nedostatke, Allah će mu oprostiti 40 puta. Pogledajte kako Islam savršen, čovjek je preselio na svom ima u neki mahana tjelesni koji se nisu mogle vidjeti od odjeći nekada čovjek ima kožna oboljenja nekada čovjek ima određene deformacije koje niko ne zna oni prekriva odjećom ili kažu islamski čenjaci može se ovaj hadis odnositi da se insan nakon smrti jednostavno njegovo se tijelo deformiši na način da jednostavno nekada podcrni lice nekada se znači iskrivi nos ili usta i tako dalje Pa pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep da postiče muslimane da ne šire mahanu čovjeka koji je mrtav. Allahu akbar. Čovjek preselio gotovo. Ali islam postiče da insana koga već kupa i vidio je neke njegove tjelesne mahane da to prekrije, da to nikom ne kazuje. Bez ovzira u kakvim mahanama se radlo tjelesnim ili znači nekim drugim Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, ko bude kupao umrlog, pa sakrije njegove mahane, Allah će mu prostiti četrdeset puta. Allahu ekvar. Kako je Islam lijep, kako je savršen, kako je potpun. Ako je tolika nagrada da sakrijemo mahanu čovjeka mejita, šta mislite kolika je nagrada? Da insan sakrije mahanu nekog svoga brata koji je živ. A on prošire tu njegovu mahanu, njega će to košta. To ovaj čovjek je preselio i on to i da proširi, gotovo je. Neće njemu ništa štetiti. Zato je došlo u Vlodoslovom hadisu da Boži poslani kaže Men setera muslimen, setera hullah, ko prekrije muslimane i njegove neke mahane, on je saznao, Allah će njega prekriti na dunjalku i na ahiretu. Pa je znači islam toliko savršen i potpuni lijep da podstiče ljude da se međusobno prikrivaju jedni druge njihove mahani. Nakon toga eh, dolazimo do vrijednosti klanjanja dženazije. Nakon što smo vidjeli da ima vrijednost da se čovjek e, strpi, da prikrije mahane medjita, nakon toga, toga Hronoški dolazi da ukopajemo čovjeka i u islamu je velika vrijednost i veliki sevab da čovjek prati nazu. I druga vrijednost da bude sredok se dženaza u kopa. Kaže Allaho poslanik u hadisu, ovaj 930. hadis od Ebu Hurire, radijallahu ta'ala anhu, da je Allaho poslanik rekao, onaj ko bude pratio dženazu umrlog muslimana, čvrsto vjerujući Allaha, naredioći se njegovoj nagradi, I kod umrlog se zadrži sve dok se ne klanja dženaza namaz i ne obavi ukop, takav će se sa dženazom vratiti sa nagradom dva kirata. Svaki kirat je kao brdo uhud, a onaj ko samo klanja dženazu i odmah se vrati, ne sačekavši ukop umrlog, takav će se sa dženazom vratiti sa nagradom od jednog kirata. Hada izbilježima Buharija. Znači, imamo dvije verzije. Imamo verziju da čovjek hode klanjati dženazu i ode nema vremena, žuri. Imamo opciju da čovjek kod je klanja dženazu i bude na dženazi dok se međit zakopa. Pa za, za prvog je nagrada jedan tirat, a u ovom došlo je hadisu pojašteno kod imama Buharije imat će nagradu kao jedno veliko brdo koje je veliko kao uhud. Oni koji su bili u Medini mogli su vidjeti koliko je brdo Uhud i ono što se u Medini vidi to je jedan mali dio Uhuda. Znači Uhud je jedno ogromno brdo. Boži poslanik kaže, ko klanja dženazu medjitu ima nagradu kao jedan klirat kao brdo Uhud. A ko klanja i bude prisutan dok se, znači se Medjit zakopa ima će nagradu dva klirata, to su dva velika brda, dva brda Uhuda. Nakon toga, jedan propis kaže se u hadisu umu atlije radijallahu anha, nama žena na ashabikama. Bilo je zabrajno da pratimo dženazu, ali ta zabrana nije bila kategorična. Ova savika prenosi da za vrijeme Božih poslanika ženama je bilo zabrajno da idu na dženazu. I fala Bogu to, nigdje je plahu umetu, nije praksa. S tim što se ponekad može vidjeti neka žena da prati dženazu, Znači poznato je da su žene mnogo mnogo emotivnije od muškaraca, mnogo teže podnosi, mnogo teže podnosi smrt nekog o, o, od voljenih osoba, pa je islam znači kako žena ne bi dolazla u nezgodnu poziciju, nezgodnu situaciju da možda padne u da počne da vrišti da da nariči i tako dalje, islam je zabranio ženama odlazak na dženazu. Imamo nešto drugo a to je da žena nakon dženazi Ako zna da neće praviti nikakve šerijetske propuste, da odje da posjeti kabor. I to je inšala, postoji jako razilaženje kod učenjaka, ali tačno inšala ispravno mišljenje da nema ništa spurno u tom i to je pohvalno da žena ponekad ponekad ode na mezarluke, da ode na mezar svoga oca, da ode na mezar svoje majke, da ode na mezar svoga sina i tako dalje, da uputi Allah s.w.t. dovu za njih. I s druge strane, Boži poslaniki u Erdosurom hadisu kazao, posjećujte kabure jer vas oni posjećaju na ahiret. Pa nema smetnje, znači, da žena posjeti mezarluke, ali nakon dženazi, ali praćenje dženazi, klanjane dženazi, znači, to nije propisano za žene. Nakon toga, Nagrada, odnosno koliko bi ljudi trebalo da klanja pa da mejetu bude oprošteno. Imamo tri različita hadisa. U jednom od hadisa kaže Allah poslanik kojem mejetu klanja stotinu ljudi i moli Allah da mu oprosti, Allah će mu oprostiti. Imamo drugi hadis u kojem mejetu klanja 40 ljudi i znači zauzimaju se za njega, Allah će mu oprostiti. Imamo hadis vjero dostan kojem čovjeku klanjaju ljudi. Toliko da i bude da budu u tri safa. Ako budu u tri safa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, će prihvati njihovo zagovaranje, pa je zato i pohvalno, bez obzira da ako i nema puno ljudi na dženazi, rečemo 20 deset, da se poredaju u tri safa, da bude u jednom deset, drugom 10 u trećem 10, a ne da stanu svi u jedan saf. Pohvalno je da ljudi klanjaju dženazu da budu u tri safa i pohvalno je da što više ljudi dođe na dženazu, da što više ljudi iskreno dovi Allahu s.w.t. zamijita, jer smo vidjeli ovdje u hadisima pod dva uvjeta da ljudi, znači, bude broj 40, da se iskreno dovom obrati Allah da mu oprosti i da budu muslimani koji ne čine Allahu širk, jer je sve to spomenuto u vjerodospodim hadisima pod ova tri uvjeta, inša ako budu 40 i više, ako budu u tri safa, Ako se iskreno obrati Allahu dovom za tog insana i ako ne budu Allahu činili širka, uzvišeni Allah će prihvati njihovo zagovaranje i njihove dove za tog medjita. Nakon toga, u 157. poglavlju na 452. stranci imame Nevi bez citiranja hadisa spomenuje kako se klanja jenaza namaz. Imame Nevi rahmetullah alayhi pošto je bio u šafijskog mezheba on kaže nakon prvog tekbira tekbira i imam i muktadie prouči istiazu i suru Fatihu. Posto jako razinažem kod učenjaka šta se uči na jenazi namazu nakon prvog na, nakon prvog tekbira. Znači poznato je da jenaza ima četiri tekbira. Šta se uči nakon prvog? Nakon drugog se uče salavati, nakon trećeg dova i nakon e, dove se donosi četvrti tekbir i time se završava dženaza. Nakon prvog, džena, nakon prvog tekbira šta se uči? Velik broj učenjaka je smatrao kao i na drugi u namazima se uči fatiha. Allah najbolji zna to je najispravnije mišljenje, a mišljenje hanefijskog meseba koji se prakticira kod nas jeste da se znači uputi neka e, pohvala ona dova koju mi učimo na početku namaza subhaneke. U svakom slučaju, bilo što da insan uprakticira, Allah, je ispravno, je ispravno, ali zbog općenitosti hadisa u kojima je došlo da Allah poslani kaže nema namaza u kojim se ne prvo fatiha, ja smatram da bi trebalo da čovjek nakon prvog tekbira na dženazi namazu uči fatihu. Allah opet najbolji zna, prena seno i rodostovim hadisima, da je Ibnu Abbas klanjao dženazu ljudima i klanjao bi nakon prvog tekbira učio bi fatihu. I onda naglaz bi učio, pa su ga pitali zašto to čini, pa je kazao zato što je to sumnet. Pa znači, Ibn Abbas kao ashab potvrdio je da su oni ashabi smatrali da nakon prvog tekbira se uči fatiha. Svakako, to su pitanja fikska u kojima postoji jaka razilaženja e, i ne trebaju ta pitanja da budu razlogom e, polemika ili ne daj Bože netepeljivosti među muslimanima. Uzala ovu pomoć bilo koja od, od dva ova stava da insan preferira, inšallah bi iznila ispravno i postupio. Nakon imame nevi citirao nekoliko hadisa u kojima spominje koje je dove Allaho poslanik učio na dženazi znači rekli smo nakon prvog tekbira u dženazi uči se Fatiha nakon drugog se uči salavati na Božeg poslanika, nakon trećeg dova za Medjita, nakon toga četvrti tekbir i selam od sunneta je u 158. hadisu zabilježeno od je da se požuri sa dženazom. Od je da znači se ne kasni sa dženazom bespotrebno. Nažal, živimo u vremenu kada se nekad dženaza uh, odgađa i po 5, 6, 10 dana, nekad i mjesec mih jih bude u, u, uh, u gusulhanama i tako dalje, što je suprotno sunnetu Bože i poslanika Allaho uh, Allah poslanika, ali se letu ve selam u više hadisa je kazao esri'u bil dženazeti, požurite, požurite sa dženazom. Sakako, nakon što se konstatira smrt i nakon što e, kompetentne osobe e, liječnika proglasi insana mrtvim, znači ne treba nakon toga odgađati ukop, osim ako zatim postoji validan razlog kao što je obdukcija ili nešto slično. To mi, znači imamo vjerodosti na hadise u Buhari i Muslimu da je Allah poslanik alaih salatu wasalam preporučio e, znači, požurivanje sa ukopom dženazi. <clears throat> Nakon toga u 159. ajetu, kaže, imam nevi naslov, treba požurti sa vraćanjem duga koji je ostavio umrli. Pohvalno Islamu da da se požuri ako je Medjit umro i ostavio je neki dug, da se što prije taj dug vrati, jer sve dok se za Medjita ne vrati dug, on ne počinje sa uživanjima kaburskim ili ahiretskim. Kaže Allah poslanik. Jer od osnovu Hadisu, duša vjernika privjezana je za njegov dug, sve dok se on ne izmiri. Znači, njegova duša je privjezana za njegov dug, kažu islamski učenjaci, ove riječi znači privjezana za njegov dug, ne uživa i nije joj dopušteno da uživa sve dok se dug ne vrati. Zato, znači, kažu islamski učenjaci, kada Megit preseli... Prije nego što se počne njegova zaostavština mira zdjeliti, prije toga treba opremiti dženazu, prije toga treba vratiti dugove, prije toga treba ispuniti oporuku koja je validna. Ako ni obavio hađ da se obavi za njega hađ, onda što ostane, ono što ostane se dijeli njegovim nasljednicima. Znači ove četiri stvari treba ispuniti iz zaostavštine Megita. Treba znači vratiti dugove, treba platiti ono što treba vezano za dženazu, treba ono što je on oporučio ispravnom oporukom, jer oporuka nekada može biti i neispravna i na kraju ako nije obavio hađ, da se za njega obavi hađ, nakon toga ono što ostane od imjetka, dijeli se njegovim naslednicima, onako kako je propisano Koranom i Sunnetom Božeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga ima, ne je, 160. ajetu poglavlje držanje vaza i govora kod kabura, znači nema smjetnje, nema smjetnje da se kod Kabura neko od autoriteta kratko ljudima obrati da im nešto kažemo, sugeriši i da ih podstatni na razmišljanje i tako dalje. Imam Nevi Rahmetullah, ali je citirao ovdje jedan hadis koji ukazuje da Allah poslanik Ali Selea Tosalam nekada znao i znači prilikom ukopa dženazije održati kraći govor. <clears throat> nakon toga 161. poglavlje učenje dovi za umrlog nakon ukopa. Kaže se u hadisu kada bi vjerovjesnik sallallahu aleyhi sallam završio sa ukopom uru, stavo bi nad njegovim kaburom i rekao bi tražite oprost za svoga brata i molite Allaha da ga učeti jer se on sada ispituje. Znači kada se završi ukop, kada se završi ukop znači eh, pohvalno je pohvalno je da svako za sebe dovi za medjeta, jer kaže Allahu poslanik dovite, molite Allah da ga sad učrsti, jer već on sada polaži ispite. Pa je pohvalno i lijepo da se znači nakon što se završi sa ukopom čovjek lično dovu uputi uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da ulakša medjetu, polaganje ispita, da mu oprosti grijehe i tako dalje. I na kraju u nekoliko samo e, minuta e, Sadaka i Dova za umrlog šta živi mogu uraditi za Mejita nakon što smo hronološki vidjeli e, znači kako se Mejitu kopa i šta se čini nakon njegovi smrti nakon toga šta živi mogu uraditi za mrtvi, a da im to koristi. Pa kaže, prva stvar jeste sadaka. Odaj je išela di Allah, prenosi se da je neki čovjek došao vjerovjesniku i rekao, Allahu uposniče, moja majka je iznena da umrla, a smatram da bi udjelila sadaku da je mogla progovoriti. Pa hoće li ona imati nagrado ako ja umjesto nje udjelim sadaku, vjerovjesnik reće, da hoće. Čovjek je došao i kaže, Allah uposniče, Moja majka je brzo umrla, jednostavno kao što danas imamo brze smrti, znači da li je to infarkt, da li je to uh, srčan i možda tako dalje. Pa kaže, znajući moju majku da je volila u životu da udjeljuje, ona da imala vremena progovorit, ona bi rekla da se sadaka udjeli. Pa veli, ako ja za nju udjelim, hoće li to koristiti? Kaže Allah poslanik, hoće. Pa je pohvalno i lijepo da djeca za svoje roditelje, sremena na vrijeme udijeli neku sadaku, dali da dadnu neku trajnu sadaku, da napravi za njih e, džamiju, da naprave neki most, neki put, neki hajrat, da se oštampa neka knjiga, da se kupi mushaf i pa se podijene na njihovo ime i tako dalje. Mnogo je metoda i načina e, znači kako mi možemo učiniti sadaku za našeg umrloga. Nakon toga Uh, u 949. hadis od Buhari radi Allahu te se prenosi da Allahu poslanik rekao kada čovjek umri prestaju mu teći nagrada za njegovu eh, nagrada za njegova dijela, osim u tri slučaja ako iza sebe ostavi trajinu sadaku ili znanje koje će koristiti drugima ili dobro i često djete koji će za njega učiti dovu vidimo znači ovdje situacije generalno je pravilo čovjek kada umri gotovo više mu se ne pišu dobra ni loša djela jednostavno umroje Ali kaže Boži poslanik, osim u nekim varijantama, kao što čovjek može da mu se dobra djela pišu nakon smrti, mogu i loša. Ako čovjek bude razlogom da ljudi nauče određene grijehe putem njega, oni poduči, do god ljudi budu raditi te grijehe i njemu će stizati grijesi. I obrnu to. Ako čovjek uradi nešto od hajra i preseli, sredok se taj hajr koristi i on ima nagradu. Primjer, radi čovjek je izgradio džamiju. Sredok ljudi krenu toj džamiji, on ima sevap. Čovjek je oštampao knjigu, sve dok ljudi uče, on ima nagradu. Čovjek je napravio put, čovjek je napravio bolnicu, čovjek je napravio česmu i tako dalje. Sve dok ljudima koristi ono što je čovjek uradio, čovjek ima nagradu. Pa kaže Allahoposlanik, čovjeku prestaju dobra dijela, osim u tri, tri slučaja. Pa kaže Allahoposlanik, alih salatu selam ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, Trajna sadaka je ono što smo spomenuli, dali džamija, dali neki most, dali neka bunca, trajno nešto što traje. Čovjek ostavi za sebe sadaku koja traje. Pa kaže druga stvar, ili znanje koje će koristiti drugima. Čovjek je bio alim i ljudi s njega naučili propise, napisao je knjige, odgovarao je na pitanja i on Oni žive potome i prakticiraju njegovo znanje njako njegove smrti. Njemu zbog toga nagrada dolazi. I na kraju kaže Allah poslanik, dobro djete koje dovi za svoga roditelja i to je znači sevap stiže roditeljima zbog dove djeteta za njihove za njihove roditelje. <kuh> Nakon toga jedna interesantna i lijepa stvara to je da u islamu pohvalno, odnosno islamu, je lijepa stvar da ljudi nakon smrti Mejita spominju Mejita po dobru. Čovjek vjernik bi trebao da se trudi svakako s ovim svakodnevnim postupcima da njegov rejting bude u društvu lijep. Allah poslanik u poslaniku više irodosljivne hadisa je spomenuo kada su ljudi pronijeli dženazu pored vođeg poslanika da je rekao Ojđebet. a savi su u jedne prilike o, o dženazi pričali loše. Pa kaže Allah u poslaniku, u ođebet obaveza Nakon toga su pričali dobro o drugoj džennazi pa je opet rekao veđebet obaveza. Pa su pitali šta Allah poslaniče? Pa kaže Allah poslanič, onaj o kojim ste pričali loše, njemu je obavezna vatra. A onaj u kojim ste pričali dobro, njemu je obavezan džennet. Entum shuhadaullahi fil ard, vi ste Allahovi sjedoci na zemlji. Pa znači Allah wa će prihvatiti svjedočenje svojih robova u pogledu određenog medjita, da li je bio dobar ili je bio loš, pa insan treba da se trudi u granicama šerijatskih mogućnosti da ljudi o njemu imaju lijepo mišljenje. <clears throat> I na kraju, e, zadnje poglavlje koje imam, nevi rahmetullah i alihi e, spomenu ovom e, poglavlju jeste blagodati povlastice pripremane za onoga kom je umru maloljetna djeca. U islamu, znači, poseban stepen imaju ljudi koji za svoga života ukopaju dvoje ili troje maloljetne djeci. Kaže Allah poslanika ali se Selam wasalam, kojim god muslimanu umri troje djeci, koja nisu doživjela zrelost, Allah će ga uvesti u dženet iz svoje milosti prema djeci. U ovom hadicu je došlo troje Imamo u drugim hadisima da Allah poslanik ali se wasalam, kada je rekao to ženama kaže kom je god eh, troje djece i maloljetni preseli to će biti zastor između njega i vatri pa su žene upitale a šta je sa onim ženama kojima umru dvoje djeci pa je kazao Allah poslanik i dvoje djeci. Pa znači u Islamu posebne nagrade se obećaju onim osobama kojima preseli dvoje ili troje ili više i maloljetni djeci zbog milosti uzvišenog Allaha prema toj osobi koju je, je Allah još na Dunjalu koji iskušao na način da mu je dvoje ili troje djece preselo za njegovog života jedna od najtežih stvari koju čovjek može doživjeti bar po pričama ljudi jeste da jo, da doživi za svoga života da mu preseli maloljetno djete pa uzvišen je Allah i svoje milosti nagrađuje takve osobe način da će im oprostiti grijehe i da će ako Bog da zbog te dječice njih uvesti u džennet. U svakom slučaju ovo je jedno veliko poglavlje. Mi smo e, određen dio hadisa koji govori o istoj tematici preskakali kako bi evo došli do kraja ovog poglavlja. U svakom slučaju večera smo obradili mnogo hadisa, interesantni hadisa, korisni hadisa, hadisa koji su nam potrebni u svakom životu. Molimo Allah da nas očesti na putu istine, da nas poduči onome što će nam koristiti i na kraju subhanek Allahumme ve bihamdike eşhedu in la ilahe ilan istagfiruke ve etubu ileykuh